Розділ четвертий Проминувши базарну площу, він спрямував вішака в бік мечеті Юхар-Жад. Жебрак сидів на звичайному місці і, злегка закинувши голову, дивився у блакитне небо, задумливо і тихо посміхаючись, мабуть, перечуваючи свій політ крізь цю світлоносну безодню. Хоча на середині зупини вішака – Благослови мене, о мудрий старче, чекай мене назад за три місяці, тоді я розпомів тобі і про озеро, і про Агабека, і сподіваюсь, можу назвати мою віру. Якою радістю, яким захопленим розчуленням освітилося обличчя старого. Він підвівся і вклонився ходжі на середину, торкнувшися рукою землі. Губи його беззвучно ворушились. Він творив напутну молитву. За міською брамою дорога повертала до річки. Хоча на середін їхав спочатку прибережними садами, а потім повернув на путівець, у поля. Навколо лежала вологодимлячись рілля, усіяна людьми. Були саме у розпалі весняні роботи. У низинах, на рисових полях працювали по троє – Могутній горбатий бик по коліну у воді поволі тягнув грубу суху. За сухою, виблискуючи, вигинув спітнілої спини ішов ворач. Позаду, високо здіймаючи голінасті червоні ноги, важко крокував лелека, який вибирав із рідкого мулу пуголовків та різних черв'ячків. Хай благословить Аллах вашу працю, сказав їм ходжа на Усі троє зупинялись, повертали голови до дороги. Орач, змахнувши долоною під і щола, відповідав. «Спасибі! Хай благословить Аллах твій шлях!» І повільний хід тривав у тому ж порядку. Попереду бик, за ним орач і позаду лелека. Була середина квітня. Тінь від дерев, що вчора прозора, крізна, сьогодні лягала на дорогу густо і злито. Так щедро зодягала весна дерева молодим листям. Великомилостива вона не робила різниці між благородним Мигдалем і вбогим степовим Саксаулом. Між двоногими і чотироногими, крилатими та плазунами на всіх рівно виливала вона свою благодать, визнаючи всіх однаково гідними життя і щастя. На зустрічі дружним тріумфальним хором Свистіли й щебетали птахи, квакали жаби, дзвеніли ящерки, а мурашки, комахи та інша земна дрібнота від природи позбавлена голосу, виражала своє захоплення повзанням та метушнею. Чи міг от на Средін мовчати серед такого радісного тріумфу природи? Спіяніли від весняного простору, сонця, свободи. Він прилучив свій голос до загального радісного хору. Усе, що траплялося йому дорогою, знаходило відгомін у його піснях. А оскільки земля створена Аллахом круглою, тому і земні дороги, переходячи одна в одну, не мають кінців. Тож і пісня ходжіна Середина, була безкінечною. Він міг би, об'їхавши навколо світу, повернутися додому з протилежного боку, але з тією ж піснею. Тим часом потівець дедалі ширшав. Колії глибшали, назустріч траплялося більше гарб, вершників, пішоходів. А близько полудня, хоча на середині і стримтячим серцем, почув попереду глухий, злитний гуркіт, подібний до гулу далекого водоспаду. То гуділа і гуркотіла велика дорога. Пізнав цей гул і ішак – який стрепенувся і пустився назустріч йому крупною рисю. «Вперед, вперед!» – кричав ходжа на середін, б'ючи ішака п'ятами. Але той і без підганянь весь час додавав ходу. Окуляри підскакували на носі Ходжина Среддіна. Він зірвав їх і шпурнув на дорогу. Вдарившись об камінь, окуляри розлетілися на скрині бризки. За півгодини велика дорога була перед ним. Як завжди над нею важкою хмарою висів пил, крізь який безупинно рухалися люди – коні, бики, ішаки, верблюди. Одні – до Коканда, на базар, інші – з Коканда. Все це тіснилося, штовхалося, іржало, мукало, ревло, волало на різні голоси, щеняючи оглушливий, нестронкий гамір». Хоча на середін сміливо спрямував вішака в саму гущавину. Дорога підхопила його, закрутила і понесла. Його штовхнули праворуч, підпихнули ліворуч. Якийсь бик боляче шкварнув його хвостом по обличчю. Вироблюд чхнув на голову. «Бережись, стережись, Нестерпним голосом залементував йому саме вухо візник, оскаженілий від спеки і гармидеру. Ходжана Середін ледве встиг ухилитися від його батога, та наступної миті почув над собою прокляття й лайку вже другого караванника, готового скрушити всіх і все на своєму шляху, аби тільки встигнути з своїм караваном на місце в належний термін і дістати обіцяну нагороду. Але вже за п'ять хвилин Ходжана Середін цілком подолав своє замішання «Стережись, стережись!» – зелементував і він голосом, ще нестерпнішим, ніж у того візника, і подався вперед. Він штовхав, обганяв попутних, воював із стрічними, вправно ухилявся від гар, пірнав під ланцюги, якими зв'язують караванних верблюдів, відважно спрямовував і шакав бурі, просякнуті густим запахом хвилі овечих отар. Ніч провів він у придорожній Чайхані – а зорю зустрів уже знову в сідлі. Дорога в цей ранній рожевий час була тиха і пустинна. Каравани, гарби ще не знімалися з ночівель. Ішак брів по одному боці дороги або й по іншому, як хотів. Хоча на середі не заважав йому і не чіпав повіддя, занурений у свої думки. Ще ніч у дорозі і завтра я побачу коканд. «Там, на базарі, я вже, напевно, дізнаюся щось про цього Агабека», – думав він, і перед його уявним поглядом поставали Коканські площі, мечеті, базар, ханський палац із огороженим високим муром-гаремом, де нуділи за чутками 237 дружин, по одній на кожен день року, не рахуючи постів. Свого часу, ходжа на середин, побував у Коканді – і залишив по собі довгу пам'ять. Він усміхнувся, пригадавши гарячу серпневу ніч, мотузку на гаремному мурі, задушливу темряву гаремних переходів та закутків. І нарешті, але тут ходжа на середін круто зупинив коня своєї пам'яті. О, моя безцінна Гюльджан. Обравши тебе, я збережу тобі вірність завжди іскрізь, навіть у давніх спогадах. Захоплений і зворушений власним благородством, відчуваючи в грудях приємне розслаблення, як від занурення в теплу воду, він вологими очима поглянув довкола і від несподіванки ледь не звалився з сідла. Дороги не було. Під копитами ішака розстилався килим свіжої росяної трави і велася вузенька стежина. Внизу під косогором бігла сердита гірська річка – вся в піні та вирах, а збоку зеленіла стіна квітучого чарнику. А попереду, підносячи за хмари свої снігові вершини, поставав похмурий гірський хребет, який ще годину тому був праворуч від дороги. – О, сину гріха! О, мерзотна помість, шакала і ящерки! Куди ти завіз мене, проклятий ішаче? – вигукнув хоча середині «Я ніколи не бував тут, не знаю, куди ведеться стежина, і що за річка шумить внизу. Навіщо ти звернув з великої дороги? Які злочинні задуми плекаєш ти у своїй голові?» Спершу він хотів був підняти батіг і гарненько ним попрацювати. Але такий мирний і незворушний спокій стояв навколо. Так привітно дзищали у чарнику бджоли і гуділи товсті волохаті джмелі, так пахло повітря диким медом, так ласкаво гріло сонечко усміхалося високе небо, що його рука сама собою опустилася, не торкнувшись батогом спини ішака. Ти, можливо, дізнався від якогось річного ішака свого приятеля, де знаходиться це озеро? спитав ходжана Середін. Гаразд, хай вибір дороги належить тобі. Ти пан, а я слуга. Іди куди хочеш. Я піду за тобою. Чи міг він цієї хвилини гадати, що його слова виявляться пророчими, що незабаром він справді стане слугою свого Ішака, а той його знатним вибагливим паном. Але не будемо забігати наперед, пам'ятаючи слова доброчесного музафа Юсупа Раджабі. Не уподібнюйся у своїй розповіді щеняті, що вещить крутиться намагаючись схопити самого себе за кінчик хвоста. І перейдемо до наступного розділу, де розповідається про те, як хоч і на середину довелося змагатися зі своїм власним ім'ям, і про те, які сумні для цього наслідки мала ця подія. Розділ 5. Після короткого відпочинку він знову сів у сідло, опустив поводи, і спокійно занурився у роздуми, надавши Ішакові змогу вибирати дорогу на власний роздум. Стежина підіймалася городи далі вище, річка сховалася над дну глибокої ущелини і, ставши невидимою, глухо бурчала звідти. На зустріч бігли численні дрібні стрімкі ареки, для яких там і тут були перекинуті через ущелину водяні містки дерев'яні жолоби, покриті муховитою цвіллю. Вони задумливо зронули в світлу глибину під собою тонкі цівки. Незабаром стежка заглибилася в пахучі чагарники, зарості плюща та дикого винограду. Сонячне світло, пробиваючись крізь гілки, ковзало по обличчі ходжина-средіна гарячими плямами. Так само легко, не залишаючи слідів, ковзали і його думки. Вірніше, примари думок. Такі швидкоплинні й невловимі були вони. До найближчого селища виявилося години півтори шляху, а весняне сонце добряче пригривало, хоча насередін скинув халат і їхав у одній сорочці, що хвилини витираючи хусткою під з обличчя. За те селище зустріла його прохолодуючий хани, яка висіла над кручею, і з усіх боків була відкрита гірському вітрові. Дуже Чайханник, зрадівши новому гостеві, кинувся роздмухувати вогонь під кумганами. Потягнуло малянистим запахом арчі запашного дерева Ферганських гір. Гостей у Чайхані, крім Ходжіна-Свідіна, було четверо. Старий із жовтосивою бородою і такими ж сивими бровами, що нависела над очима. Судячи з усього тутешній мешканець, землероб, двоє пастухів у сором'ятних м'яких черевиках і товстих повстяних обмотках, обпленитих ременями, у грубих також повстяних накидках, і останній четвертий худий і блідий волоцюга, ремісник, швець або кравець із дорожнім мішком, що лежав у нього під ліктем. Вони сиділи тісним колом, обходячись одним чайником і однією круговою чашкою. І шепотілися про щось заборонене. Про це говорили боїські погляди, які вони кидали на ходжу на середина. Аби не заважати їхній бесіді, він сів спиною до них, обличчям докруче. Внизу розстилалася квітуча долина, поля, сади, селища, Далі височили пологі пагорби, а ще далі – гори, за якими лежала Індія. Вранішній серпанок розійшовся, і гори неначе наблизились. хоча на середін ясно бачив білі пустелі сніжних полів, кручі ущелини, сповнені фіолетових тіней, нижче снігів по бурокам'янистих схилах велися срібні жилки потоків і в обличчя йому потягнуло звідти з гір тонким і свіжим сніговим вітром. А шепіт у кутку ставав дедалі гарячішим, хоча на середині відчував потилицею чотири пари пильних очей. Говорять про мене. Зараз підійдуть і запитають. Так і трапилось. Старий підвівся і підійшов до ходжі середина. «Мир тобі, подорожній!» що відвідав наше загублене в горах селище. Ми помітили сліди жовтого пилу на твоїх чоботях, а тут у нас дороги кам'янисті і дають тільки білий пил. І ми вирішили, що ти людина чужеземна і приїхав до нас із долини, чи не так? Так, я приїхав з долини, сказав ходжа на Середин, потягуючи старому чашку і дзвенячи по ній нігтем на знак запрошення». Тоді скажи нам о подорожній, мовив старий, прийнявши чашку і усаджуючись навпроти. Які незвичайні події відбулися в долині за кілька останніх днів? Мабуть, збуйтувалися ходженські пекарі, або канібадівські маслороби відмовилися платити податки? Або, може, щось скоїлося в воратюбі? Ні, я нічого такого не чув. Відповів Ходжа Средін, здивований цими запитаннями. Старий багатозначно підморгнув своїм приятелям. «Я теж нічого не чув, а запитав просто так, про всяк випадок», сказав він хитрим голосом. «Ми тут живемо в глушині, люди з долини у нас бувають зрідка». Ось я й запитав. «Про всяк випадок?» посміхнувся Ходжа Средін. Знай же, поважний старче, який запитує про всяк випадок, що канібедимські маслороби справно платять свої податки. Крім того, повідомляю теж про всяк випадок, що місто Ходжен стоїть на колишньому місці і не провалилося крізь землю. Що в околицях Намгана не з'явився дракон, що вивергає полум'я. Може, ти бажаєш дізнатися ще про якісь новини про всяк випадок? Старий зрозумів насмішку, промовчав, насупивши на вислі брови і сховавши за ними очі. Він боявся довіритися невідомій людині, хоча невисловлене запитання палило і мучило його. Хоча насередин вирішив допомогти старому. «Шановний, уважно подивися на моє обличчя. Заглянь мені в очі. Хіба я схожий на шпигуна?» «Ти пірнув на саме дно моїх помислів», – відповів старий. «Я справді коливаюся між страхом і бажанням поставити тобі вельми дивне і небезпечне запитання. Але якби ти знав наших доброчесних правителів, цих кровопивців, тобто цих світочів справедливості, хотів я сказати, хай збереже Аллах на радість нам усім їхні благословенні роки і укріпить водила в їхніх непідкупних долонях. «Не намагайся вихваляти переді мною правителів, поважний старче, адже я вже сказав тобі, що я не шпигун. Твоє обличчя викликає в мене довіру, подорожній. Я відкриюся перед тобою». «Ми хотіли запитати...» – старий притишив голос до шепоту. Інші усі троє присунулися в притул. «Ми хотіли запитати...» «Чи не знаєш ти про появу в наших місцях Ходжина Середіна?» Усе, що завгодно, очікував почути Ходжана Середін, але тільки не своє ім'я. Він захлибнувся чаєм і закашлявся. «Так, так, Ходжана Середін з'явився!» гарячим шепотом підхопив молодий пастух. «Один погони човечий хотар бачив його на власні очі на великій дорозі поблизу Ходжента». Цей погонич жив колись у бухарі і знає ходжу на серед в обличчя, додав другий пастух, смаглявий високий горець із чорною борідкою і палаючими очима, що блищались під широких сердитих брів. І не тільки погонич, зауважив старий, ходжу на середина, бачив також один караван баші на тій самій кокандській великій дорозі. А хоча на середін, слухаючи цих людей, Думав, що надто поквапився зняти свої темні окуляри. Його впізнали. Сидячи в цій маленькій чайхані, він подумки чув наростаючий гул Коканського, Анжанського та інших долинних базарів, свильованих його ім'ям. «Оце вже невчасний шум», – роздумував він. «Треба всім цим чуткам і розмовам покласти край». «Ви помиляєтеся, добрі люди!» звернувся він до співбесідників. Караван баші й погонич обізналися. Оце і все. Мені достеменно відомо, що Ходжана Середін перебуває наразі далеко від тутешніх місць. Але його бачив ще якийсь бродячий торговець. Палко заперечив ремісник, ході і бліді щоки якого узялися від хвилювання червоними плямами. Ще й торговець вигукнув про себе Ходжана Середін Справді, сам Шайтан підбив мене зняти ті окуляри. «Значить, у Ходжіна Середіна є у Фергані якийсь двійник?» – сказав він. «Повторюю, справжній Ходжана середін ніяк не міг з'явитися на тутешніх дорогах». «Чому ж, о подорожній?» «На чому ґрунтується твоя впевненість?» – запитав старий. Озвався й Чайханник від, від своїх кумганів. Якщо минулого тижня Ходжан Насердін справді мандрував десь далеко, то чого б йому сьогодні не з'явитися у нас?» Чеханник підійшов до співрозмовників і замінив порожній чайник. «Для цього не існує відстаний. Зумів же він одного разу пройти від Герата до Самарканда за чотири дні?» «Отож, бо є, що він більше не мандрує», – сказав Ходжана середін. «Знаєте, добрі люди, – Колишнього ходжа на середі більше немає. Він обзавівся численною сім'єю, купив будинок і забув про колишні мандри. Його сірий ішак з кожною дниною товстіше у своєму стілі. Та й сам ходжа на середі небе як розтовстів від мирного сидячого життя. Він став дурнішим, злида щів, і тепер нікуди не виходить з дому без темних окулярів, побоючись якби його не впізнали. «Ти хочеш сказати, що він став до того ще й боягузом?» – тремтячим голосом запитав пастух з борідкою. «Всім відомо, що він ніколи нічого не боявся». «Більше хвалився», – зневажливо відповів хаджа на середін. «У всіх цих неболицях про нього три четверті вигадка». «Вигадка?» – вигукнув ремісник. «Але хто ж тоді завдає жаху несправедливим вельможам?» якщо всі розповіді про Ходжуна Сердіна – вигадка. Пастухи, Чайханник і Старий і перемигнулися. «Не знаю, не знаю», сказав Ходжа Середін, не помітивши цих зловісних ознак. «Мені відомо навіть більше, що він змінив своє ім'я. Нині його звуть Узагбай. І нині він…» Договорити йому не вдалося. Чайханник Скрикнувши, з усієї сили опустив йому на спину свій здоровезний кулак. Тієї ж миті молодий пастух з неймовірною спритністю почав сунути йому кулаки під ребра з обох боків. Старий вчепився слабкими пальцями йому в бороду і з криком «Значить, наш ходжа середін більше вже не ходжа середін, ти брешеш, клятий шпигуни!» Їх розіслали навмисно по всіх дорогах цих шпигунів, щоб вони обмовляли Ходжуна Середіна і ганьбили його. Вторив ремісник, не забуваючи орудувати своїм мішком, у якому було щось жорстке, важке і кутасте. «Зачекайте!» – волав Ходжана середін, захищаючи від ударів то голову, то боки. «Кого ви б'єте, в ім'я, Ходжіна Середіна? Ви б'єте самого!» Побоючись за цілісність своїх кісток, він уже готовий був відкритися перед ними, що, однак, навряд чи було прийнято з довірою. Але завадив чайханник. Могутнім стусаном він викинув на середина з помосту на дорогу під ноги Ішакові. «Забирайся звідси, ганебний шакали, і ніколи більше не з'являйся в нашому селищі». Інакше присягаюся, я обламаю об твою спину всі мої жардини. Не відповідаючи жодним словом, хоча на середин підвівся з карачок, підхопився в сідло і рисю погнав вішака по дорозі, охаючи і крекчучи при кожному поштовхові. А вслід йому летіла ще й хани п'ятиголоса лайка. Розділ шостий так сумно закінчилося його змагання із власним ім'ям. Приклад повчальний для багатьох. Тут буде доречно пригадати слова веселого бродяги і п'яниці Хафіза, побитого натовпом на Шерайському базарі за глузливий відгук про незрівнянні газелі поета Хафіза. О моє славне ім'я! Раніше ти належало мені, а тепер я належу тобі. Колись я радів, що ти біжиш попереду мене на багато днів шляху, а нині бажав би прив'язати гирі до твоїх ніг. Я кінь, а ти мій жорстокий вершник із важким ботогом у руці. Так обертається для людини на цій скорботній землі навіть її слава на шкоду і тягар їй. Не ближче, ніж у п'яти прильотах стріли, на середін зупинив ішака. Спішившись і сівши на придорожній камінь, він довго обмацував руки, ноги, шию і голову. «Хай вразить Аллах трясучкою цього смердючого ремісника!» – бурчав він, розтираючи сенці. «Хотів би я знати, що він тягає в своєму клятому мішку. Точільний камінь, праску, чешевські колодки – Міркуючи про цей випадок і застосовуючи до себе скарху хафіза, він рушив далі кам'янистою, нагрітою сонцем дорогою. Той самий квітучий чагарник видавав пряний запах дикого меду. На каменях грілися різнокольорові ящерки – бірюзові, сапфірові, смарагдові і просто сіренькі із скромним, але якщо придивитися дуже гарним і тонким візорунком на спинці. У небі дзвеніли жайворонки і свистіли стражі, спалахували в сонячних смугах бджоли, мерехтіли з людяними крильцями бабки. Одне слово все довкола було таким самим, як і годину тому, нібито ходжа на середін і не переривав свій шлях і ніколи не заїжджав до тієї негостинної чайхани понад кручею. Маючи добру пам'ять, хоча на насередін у разі потреби вмів і забувати. До того ж біль у спині та боках стихнув, за що він мав дякувати своєму товстому дорожньому халату, який пом'якшив удари. Невдовзі його образа і зовсім розтанула. Він посміхнувся, потім засміявся і нарешті голосно зареготав. «Ти чуєш, мій вірний ішаче?» Мене вже б'ють в ім'я Ходжіна Середіна. Тепер не вистачає тільки, щоб на славу Ходжина Середіна мене й повісили. Його жартівливі слова перервав слабкий протяжний стогін. І шаг фиркнув на шороше вуха і зупинився. Подивившись праворуч, Ходжа На Середін побачив чоловіка, який лежав під кущем з головою накритою халатом. «Що з тобою, чоловіче?» Чому ти лежиш, тут ти стогнеш так тоскно? Немов твоя душа розлучається з тілом. Вона й справді розлучається, тужливим голосом, охаючи й стогнучи, відповів з-під халату невідомий. Благаю Аллаха, щоб вона покинула тіло якнайскоріше, бо мої страждання жахливі, а муки нестерпні. Довелося хоч і на середину зупинитись. «І давно прив'язалась до тебе ця недуга?» – запитав він, схиляючись над хворим. «Вже п'ятий рік сидить вона в мені», – простогнав хворий. «Що весни, саме в цей час, вона, подібно до лютого звіра, настигає мене і цілий місяць мучить мене, гірше за найжорстокішого ката. Аби запобігти її лютості, я можу завчасно вжити певних лікувальних заходів». Цього разу я не зміг цього зробити. І ось лежу на дорозі, всіма покинутий, забутий, без допомоги і співчуття». «Заспокойся», – сказав йому Ходжана насередін. «Тепер у тебе є і допомога, і співчуття. Ми разом дістанемося до найближчого селища, знайдемо лікаря, і з його допомогою ти здійсниш потрібні лікувальні дії». «Лікаря?» Ох, для цього мені потрібен аж ніяк не лікар. Хворий підвівся, скинув халат з голови, відкривши пласке, широке обличчя, зовсім голе, без жодних ознак вусів усів чи бороди, прикрашений крихітним носом і парою різнокольорових очей. Одне тьмяно-синіле, затягнути більмом, зате друге, жовте і кругле, дивилося так пронизливо, що хоч і на середину навіть стало ніяково. «Візьми мене до селища, добра людина!» З глибоким зітханням і стоганами хворий випав з-під халату. «Візьми до селища! Можливо, там серед людей мої страждання полегшаться!» Аби як він сів у сідло? Ішак, розуміючи, що везе хворого, був обережний на спусках і не стрибав через ріки, а переходив їх в брід. Ходжа на середин крокував поряд, скоса поглядаючи, на свого стогнучого супутника Це, мабуть, якийсь рідкісний пройдисвіт і шахрай Інакше звідки б взявся такий диявольський жовтий блиск У його єдиному оці Роздумував він Але, можливо, я й помиляюся І ображаю своїми низькими підозрами Найдоброчеснішу людину Зовнішність якої зовсім не відповідає її внутрішньому світу Була в цьому хворому якась подвійність що не дозволяла Ходжіна Середину остаточно втвердитися в думці про його шахрайство. Але з іншого боку, як не намагався він думати про свого супутника добре, жовтий близько глибині єдиного ока бентежив його і спрямовував думки у протилежний бік. Дорога пішла круто вниз. Минули два повороти. І Ходжана Середін побачив внизу жовті пласкі дахи невеличкого селища. За димом, що весело здіймався в ясне небо, він впізнав Чайхану. І, пам'ятаючи про нещодавню науку, дав собі тверде слово не встрявати ні в які бесіди про себе самого, щоб там не говорили навколо. Але кому судилося бути в один день двічі битим, той й таки буде цього дня двічі битий. Саме так з ним і трапилося. У Чайхані він зажадав ковдру, тбайливо вклав хворого, потім звернувся до Чайханника із запитанням про лікаря. – Доведеться послати до сусіднього села, – сказав Чайханник, – Присадкуватий пороб'яга з круглою великою головою, низьким чолом і короткою волохатою шиєю, червоною, як у м'ясника. – А поки хворий нехай вип'є чаю, може йому полегшає? – Випивши два чайники, хворий схилив голову на подушку і задрімав, тихо стогнучи в своєму страдницькому напівсні. Хоча насередин підсів до інших гостей і завів з ними розмову, сподіваючись дізнатися щось про гірське озеро Агабека. Та ні, ніхто з них нічого не чув про таке озеро. Що ж до людини на ім'я Агабек, то чи не розшукає подорожній того мірошника, який минулого року так вигідно продав свою кульгаву корову, спритно утаївши від покупця її ваду? Чи може коваля Агабека? Або того Агабека, старший син, якого щойно одружився? Дякую вам, добрі люди. Та тільки мені потрібен зовсім інший Агабек. Інший? Тоді чи не той, що минулої осені провалився із своїм нав'юченим беком, на старенькому містку, через струмок. Або коновал Агабек. Прагнучи зробити послугу Ходжіна Середіну, вони назвали десятка з півтора Агабеків, але власника гірського озера серед них не було. «Дарма, я знайду його в іншому місті», говорив Ходжана Середін, дещо втомлений балакучістю співбесідників. «Хай буде з тобою благовоління Аллаха», – відповідали вони, щиро шкодуючи, що не можуть допомогти йому в пошуках. Хтось ззаду легко торкнувся плеча, от на середіна. Він думав, чайханник, обернувся і здивовано витріщив очі. Перед ним, радісно посміхаючись, стояв нещодавний хворий, котрий лише годину тому знаходився на межі переходу із тлінного земного буття до іншого стану. Ходжа на Сердін міг би присягнутися щодо найнижчого, який тільки існує для найзапекліших шахраїв. Він стояв і посміхався. Його пласка пика сяла, кругле око світилося нестерпним котячим вогнем. Чи справді це ти, о мій страждений супутнику? Так, це я, бадьорим голосом відповів одноокий. І хочу сказати, що нам тепер не треба затримуватись в Чайхані. А як же лікувальна дія? Ми чекаємо на лікаря. Все вже зроблено. Для такої дії стороння людина тільки зашкодить. Я завжди лікуюся сам, без лікаря». Усе ще дивуючись його зціленню, хоча на не розрахувався з Чайханником і попрямував до ішака. Одноокий, випередивши його, Кинувся затягувати попругу сідла Вдячність йому знайома Подумав ходжа середін. Куди ж ти тепер підеш? Звернувся він до одноокого Можливо нам по дорозі Я в Кокант І я теж туди Дякую тобі, добра людина Палко вигукнув одноокий І жодної секунди Негаючи сів у сідло Слова ходжа насередіна Він зрозумів по-своєму Так, як йому було вигідно що він і далі їхатиме на Ішакові, а його добродійник піде пішки. «Сідай вже краще мені просто на спину, сказав Ходжана Середін. Присоромлений насмішкою одноокі почав виправдовуватись, кажучи, що хотів тільки перевірити попругу. Він не зовсім позбавлений сорому й совісті, відзначив про себе Ходжана Середін. Рушили далі. За селищем вздовж дороги. Мов би, збігаючи до неї з крутого схилу, тяглися сади, обгорожені низенькими по пояс огорожами з дикого каміння. Сюди, у передгір'я, весна запізнювалась, наче її було важко здолати підйоми і повороти місцевих доріг. Дерева тут тільки-но зацвітали. Вузька кам'яниста дорога була зовсім безлюдною, колії ледь помітними. Гарбяний шлях тут закінчувався. Далі до перевалу йшов тільки в'ючний. Дедалі прохолодніше, свіжіше ставав вітер, що летів від снігових вершин. Дедалі багатоводніше, каламутно-крижані реки. Ширше голубий простір навколо. Небо синіло. Повітря було таким летучим і легким, що ходжа на середину, ніяк не вдавалося наповнити ним груди. Однокий теж дихав на силу, але ходи не сповільнював, хоча ходжа на середину жаліючи його раз у раз притримував і шака. Ти, мабуть, дуже поспішаєш. Однокий не відповів, тільки озирнувся через плече на дорогу. А може він зовсім і не шахрай, міркував ходжа на середину. Намагаючись забути про жовтий котячий вогонь У єдиному оці його супутника Може він поспішає до сім'ї Або на виручку до приятеля Який вскочив в халепу Недовго довелося йому помилятися Ззаду почувся далекий тупіт коней Однокій додав кроку І став озиратися ще хвилини «Скачуть!» – не витримав він «Та нехай собі скачуть! Дороги вистачить на всіх!» безтурботно відповів Ходжана Середін. Через десять кроків Однокий сказав, «Я щось дуже стомився. Добре було б нам відпочити де-небудь осторонь, за камінням, в укритті». «Навіщо ж нам звертати в бік?» – заперечив Ходжана Середін. «Ми чудово можемо відпочити і на дорозі». «Але за камінням краще, там немає вітру», – сказав Однокий, якось дивно щулячись. Його жовте око розширилося і потемнішало. Кінський тупіт насувався в притул. Однокий закрутився, заметушився, і тут за повороту вихопилися вершники. Попереду на насідланому коні, махаючи босими ногами, мчаєв Чайханник. За ним гості, нещодавні співбисідники, ходжи насередіна. «Стій, ані руш!» – грізним голосом заволав Чайханник. Стійте кляті злодії. Ледве не збивши ходжу на з ніг, бризнувши йому в обличчя колючим дощем розтрощеного каміння з-під копит, він проскочив вперед, круто на всьому скаку, осадивши коня, підняв його на дибки, повернув і поставив поперед дороги. Під'їхали інші, спішилися й оточили ходжу на та його супутника. Ви! сказав задихаючись чеханик. «Де мій новий мідний кумган у ратюбинської роботи?» Він кинувся до ішака і заходився обнишпурю в твої сакви. «Твій кумган?» – спитав здивований ходжа насередін. «Тобі самому, шановний, краще знати, де знаходяться твої речі. Навіщо ти нишпуриш по моїх саквах? Хіба що у твого кумгана раптом виросли ноги, і він сам стрибнув у сакви». «Виросли ноги?» – хрипким голосом залементував чеханик, у якого раптом налилися кров'ю обличчя й шия. «Сам стрибнув у твої сакви, мерзенний злодію!» З цими словами він на невимовний подив, ходжі на середіна, витяг з правої сакви новенький блискучий кумган. Розлютившись, чеханик підскочив і вдарив себе в груди кулаком. Це було знаком для його товаришів. Наступної миті, ходжа на середін і одноки лежали на дорозі, осипані лайкою, ударами та стусанами. Ходжана середін ще раз випала нагода подякувати своєму товстому дорожньому халатові. Він навмисно забивав нам байки своїми агабеками, а другий тим часом поцупив кумган. Як вправно він прикидався хворим! Удари і стусани поновилися. Нарешті Чайханник та його друзі цілком насолодилися помстою. Спітніли, задихані, вони залишили поле битви такої безславної доходжіна Сердіна. Знову вдарили у каміння дзвінки Підкови і стихли вдалині. Ходжана Середін підвівся. Його перші слова були звернені до ішака. Тепер я розумію, навіщо ти звернув вранці з великої дороги омерзнений сину свого негідного батька. Мій халат здавався тобі занадто запорошеним, але пам'ятай, якщо тільки ще хтось втретє заходиться вибивати пил з мого халату, забувши спочатку зняти його з моїх плечей, тоді горе тобі, о довговухий, вмістилище гною. Я не полінуюсь і проїду сто польотів стріли, Але розшукаю десь шкуродерню Із заржавілими від крові гаками, Із кривими зазубленими ножами, Зробленими із серпів, Із довгими карагачевими жердинами, На яких розп'ялюють ішачі шкури. Начувайся!» І Ішак блимав білястими віями. Морда в нього була безневинна, покірлива, Наче всі ці погрози – його зовсім не обходили. Однокій лежав до лялиць і не врушився. Хоча на насередін злегка струсунув його за плече. Однокій бойско підвів голову. «Поїхали?» Я гадав, відпочивають. Обтрушуючи пил з халату, він додав. «Добре, що вони всі були босоніж. Не розумію, що в цьому доброго?» Якщо босоніж, то б'ють п'ятами, пояснив Одноокий. А п'ята силою удару незрівнянно поступається носку чобота. Тобі краще знати. Особливо дошкульні для ребер канібадамські чоботи, говорив Одноокий. Тамтешні майстри для краси підкладають у носок жорстку підошивну шкіру. Кому краса, кому лихо. «Жодного разу не пробував я на своїх ребрах канібадімських чобіт і не збираюся пробувати», – сказав ходжа на середін. «Мабуть, буде краще, шановний, якщо тут, на цьому самому місці, ми роз'їдемося і назавжди». Він сів на ішака, тихенько клацнув його поміж вух, звичний знак рушати. Однокий раптом залився сльозами і впав навколішки, загородивши ходжі на середину шлях. «Вислухай мене!» – тужно закричав він. «Ніхто, жодна людина в світі не знає про мене правди. Благаю, будь милосердний, вислухай, і тоді багато що постане зовсім інакше перед твоїми очима». Його хвилювання було непідробним, сльози щирими. Крупний дрож стресав усе його тіло. «Так, я злодій!» – він захлинувся риданнями. Вдарив себе в груди кулаком Я мерзенний злочинець І сам це знаю Але повір незнайомцю Я сам більше за всіх потерпаю Від своєї злочинності І немає в світі жодної душі Яка схотіла б мене зрозуміти Усе це було так несподівано Що на Середин розгубився Почасти з цікавості А почасти з жалості він згодився вислухати злодія».